Звільнення її стало справжнім ударом для Ади, що не забарилася перетворити Ірине звільнення на скандал. Від того дня, як вона довідалася про причину Ірининого звільнення, «Ада, я виходжу заміж?» і докопалася до подробиць. Ображена директриса більше не спілкувалася зі своєю заступницею і приймала від неї справи винятково через секретаря. Адена образа була безмежна а можливості відігратися на Ірі – ніякої. Справді, вона мала намір пустити в хід свій улюблений прийом і не виплатити Ірі останню зарплату, як робила, звичайно, з усіма, хто звільнявся з представництва. Але потім, поміскувавши, усе-таки розпорядилася віддати гроші, чого втім могла б і не робити. Для Іри це вже не мало істотного значення. Прощатися зі своїм недавнім заступником Ада теж не побажала і спеціально завчасно виїхала з офісу. Розцілувавшись з Вірою та Зіною і смокнувши в щуку Ігоря, Іра покинула своє останнє робоче місце, якщо й не з легким серцем, то принаймні з чистим сумлінням. Хоча процес звільнення привернув її увагу ненадовго. Думки Ірині були зайняті зовсім іншим. Вона готувалася до весілля. Першого. І вона це знала єдиного весілля в її житті. Вони з Олегом вирішили влаштувати грандіозне свято, багате не показною розкішю та безглуздими витратами, а подіями і враженнями, відзначити спочатку своє торжество з близькими та друзями, а потім вирушити в подорож до Європи, щоб зустріти нове тисячоліття в Парижі, місті давніх іриних мрій. Люба, нехай буде так, як ти хочеш, – посміхався, дивлячись в осяяні щастям Ірині очі Олег. Тільки краще б ми з'їздили в якусь екзотичну країну, а в Європі нічого такого особливого немає. Ну, звісно, для тебе, може, і немає, а для мене все особливе, – починала хвилюватися Іра. Я ніколи не бувала західніше від Львова і нічого іншого не бачила. Я навіть порівняти ні з чим не можу. Згода, згода, заспокоював її Олег. Поїдемо туди, куди ти захочеш. Подивитися інший світ обов'язково треба. Тільки не варто так уже ідеалізувати цей самий захід. Ми живемо тут, і нам треба облаштовувати власну землю і власний дім. І почати можна хоча б із нашої квартири, напівжартівливо, напівсерйозно пропонував він. І вона робила те, що він казав. Іра носила у своїй голові стільки нереалізованих планів внутрішнього оздоблення житла, що Олег, не маючи часу розібратися бодай у половині з них, цілком віддався на милість своєї невгамовної коханої і не заважав їй перекроювати його холостяцьку квартиру на її власний смак. Тільки в заміському будинку, де вони провели свою другу, першу ніч, сповнену ніжності, чуттєвості і любові, і таку не схожу на ту, справді першу, Іра вирішила нічого не міняти. Адже то був не просто будинок, а будинок-каплиця, будинок-пам'ять. То нехай він залишиться таким, яким створив його Олег. За її ж наполяганням, вони все ще жили кожної у себе, хоча Ірі дедалі рідше вдавалося повертатися вечорами на свою орендовану квартиру. Олег тільки усміхався, дивлячись на її перебіжки з одного помешкання в інше. Із посмішкою мудрого змія, яким він і був за китайським гороскопом, мовчки чекав, коли їй усе це набридне, і вона переїде нарешті до нього назовсім. А їй подобалося почувати себе нареченою. Вона ніколи до того не бувала в цій ролі, тому хотіла насолодитися нею сповна, і не прагла щось міняти завчасно. Вона більше не підганяла події, не підганяла життя. Навпаки, насолоджувалася кожною його хвилиною, із вдячністю приймаючи від долі будь-які, навіть найменші прояви свого пізнього щастя. Вона вірила, чекала і дочекалася. Знала, що все, про що дуже сильно мрієш, Неодмінно збувається. І хотіла б, щоб про це довідалися і стали вірити і інші.